Ezsibet váron sibúli, Börtönben a gyúri, ami csak lehetett, Ügyesen zsebre volt a negyedet. A veroknak osztott elken építettek Menedzser paneleket. Piapapapam, piapapapam, pia pam, Piapapapam, pam pam pam. Terézárosban nincs botrány, Helyén marad is van. Palotát eladott vagy három tucatot Szenes pince áron, Micsor rajta múlik mindenféle kívánok még ezen a nyáron. Pia, papa, pam, pia, papa, pam, pia, papa, -pi pam, pam, pia, papa, pam, pia, -pa -pa -pam, pi -pa -pa -pam, pi -pa pam, pam, pam.